În capul meu se stau cu mirt pe frunte, dar dorm de mult sub zidurile troi. Mese ni râd și cupa mea se umple. Voi beți cu morții și cinstiți strigoi, eu am rămas sub zidurile troi. Am rămas sub zidurile troiei să o putrezesc sub alge cu și întors acasă, cum se întorc strigoii acelora ce nu se întorc cu pașii. Mă pipăiți pe umeri, pe veșminte, încredințați că m-am întors înapoi, dar eu sunt numai sute de morminte în leșul care umblă printre voi. Voi îmi vorbiți de temple. De pilaștrii, de noi ce în urma mea crescură, Eu vă băzmesc de morții mei albaștri, Rămași sub Troia sau pe mări de zgură. Uleiuri cu adânc miros de floare, Sângele Troiei de pe răm nu spală, Că dincolo de orice scăldătoare, Port morții mei pe mine, te încuială. Iar când pe sânul alb al Penelopei las fruntea mea în adâncul cuș fierbinte, eu sângerez în lupte cu ciclopii sau rătăcesc pe mări deosebinte. Cu dornice săruturi întrerupte muerea, îmi mea la întâmplare, pe piept, pe umeri, rănile de lupte, crezând că urma lor nu mă mai doare. Dar eu sunt tot o rană neîntreruptă și răni sunt ochii ăștia, stinșii, goii, muierea mea sau morții. Mă sărută, veniți în pat de sub cenușa Troii. Din nou mă arunc în cu puneierii, din nou mă bat în spade cu strigoii, alune dintre brațele muierii și mă întorc chiar sub zidurile Troii. Eu am rămas. Sub zidurile troi.